Дух Господен. 19-та неделна беседа от серията Сила и живот, том трети, 1918 година. Дух Господен е на мене, защото ми помаза да благовествувам на чаромасите. От Лука, четвърта глава, 18 стих. Христос казва за себе си: до Господене от мене. За учениците си той казва: Когато се намерите в затруднение, Духът ще ви помогне. Той ще ви научи в истия час, що трябва да речете. Носете тази истина в ума си, за да разберете смисъла на своя живот. Щом разберете своя живот, ще разберете живота и на ближния си, както и на всички живи същества. Няма човек на земята, който не се стреми да разбере смисъл на живота. Но мълцина спират вниманието си върху смисъла на яденето, на пиенето на вода и на дишането. Ако питате учените, защо трябва да ядем, да пием вода и да дишаме, те ще кажат, че това е необходимо за набавяне на изразходваната енергия на организма. Що се отнася до вътрешната, духовната страна на тези процеси, те примълчават. Защо само някои частички от материята губят енергията си, която после се набавя отвън? Значи и в организма на човека се извършват процесите печалба и загуба, както и в самия живот. Домакинята туре дърва или въглища на огнището, които след време изгарят. Енергията от горивото минава в яденето, което домакинята готви. Физиката ни учи, че енергията в природата се трансформира. Тоест, минава от едно състояние в друго, без да се губи или създава. Значи, Енергията само се видоизмени. Каже ли някой, че е загубил нещо, ще знае, че то само се е видоизменило. Минало е от едно състояние в друго. Ще кажете, че сте изгубили радостта си. Не сте изгубили. Но тя се е привърнала от горивен материал в топлинна енергия, с която сте сготвили яденето си. Дух Господен е над мене. Радвайте се, че Духът ви е посетил. Но пожелайте да посети и другите хора. Духът се изявява чрез Христа, а Христос представлява цялото човечество. Той е едновременно индивидуално и колективно същество. Следователно всеки може да каже за себе си. Аз и Христос сме едно. Аз и цялото човечество сме едно. Под колективност не разбирам еднаквост, но хармония, както музиката. Много тонови, които се хармонират, съставят една песен. Липсва ли един тон от тях? Хармонията е нарушена. Връзката... Отношението между отделните тонове е прекъснато. Организмът на всеки човек представлява отделна нота на Божествената песен. Щом бутният е един от тези тонове, той издава специфичен звук. Достатъчно е да заставите ночите да звучат, за да се проявят астралните тела на хората, които се характеризират с движение. Нотата е знакът, т.е. физическия човек, а тонът е знакът движение, астралният човек. Дух Господен е над мене, защото ме помаза да благовествам над сиромасите. Не е казано да се благовества на учените, на философите, на богатите. Но на сиромасите. Сегашните хора минават за учени, културни, набожни, които се молят по три пъти на ден. Горко на онзи, който не се моли. Той минава за безверник, за еретик. Долу старите вярвания на хората. Не ги турайте за градеж, но за тор на вашите градини. Ще кажете, че не трябва да се проповядват нови идеи. Според мен, мъчно можете да определите, кои идеи са стари и кои нови. Всяка идея, която произвежда растение, е нова. Дето няма растеж, там всичко е старо. Какво би казала майката за детето си? Ако трябва да го носи десетки години на ръцете си, да го държи две-три години на ръцете си, това е естествено. Щом по разни детето, майката го сваля на земята и го оставя само да ходи. Тъй, защото, когато някой казва, че не приема никакви нови идеи, това значи, че той отрича растението като естествен процес. Щом растеш, непременно ще приемаш нови идеи. Останеш ли на едно място и не растеш, ти си в процесите на старото, дето няма втичане на чиста, прясна вода. Докато е малко, детето седи на майчените ръце. Като порасне, майката се радва, че е проходил. Голяма е радостта в един дом, когато детето започне да се изправя на краката си и един ден проходи. Какво представлява изправянето? Бороба на духа с материята. Лазенето на детето показва, че животинското естество взема надмощие в него. Има големи хора, които още лазят на четири крака това е детинско състояние, но те няма да останат за винаги в него. Когато Христос казва, че е дошъл да благовества на сиромасите, той има предвид истинските сиромаси, а не унези, които чрез множение са станали такива. Да внушиш на човека, че е сиромах, това не е истинското му положение. Да хипнотизираш някого и да му предадеш една чужда мисъл, и това не е неговото естествено положение. И децата прилагат хипнотизма. Кога? Когато искат нещо от майка си. Те повтарят, потретват това, което искат да получат, докато майката изпада хипнотично състояние и задоволява желанията им. Детето иска хляб от майка си няколкократно и тя му дава. Няма защо да иска хляб чрез хипнотизъм. Майката знае нуждите на детето и сама ги задоволява. Хлябът е необходим за човек. Той всякога ще го получи и то е по естествен начин. И тъй, в живота има съществени, и несъществени неща. Необходими и потребни. Водата е необходима, а чутюнът потребен. Храната е необходима, а виното потребно. Въздухът, светлината са необходими, а газовото и електрическото осветление потребни. Ще кажете, че имате потреба от много неща. Ако ги даде Господ, добре. Ако не ги даде, ще търсите необходимите. Както във физическия свят има необходими и потребни неща, така и в духовния свят има необходими и потребни мисли и чувства. Без първите не може, а без вторите може. Нямам нищо против едните и другите, но нямате право да замествате реалните неща с времените и необходимите с потребните. Глупаво е човек да изразходва парите си за вино и за чучун, а да се лишава от хляб и вода. Не е въпрос да опреквам хората. Не съм дошъл да разрушавам, но да градя. Понякога се позволява разрушението, но когато трябва да се примахнат лошите мисли и чувства, за да не гният и заразяват организма. Понякога се позволява и бялата лъжа, но само за опаковка на истината. Когато някой иска да знае истината, казва му, извади опаковката на това, което ти е казано. И сам ще намериш истината. Лъжата може да бъде необходима, може да бъде и потребна. Същото се отнася и до истината. Необходимата истина изисква необходима лъжа. Потребната истина изисква потребна лъжа. Как ще разберете тази мисъл? Представете си, че детето рисува баща си. Майката поглежда рисунката и казва Само носът напомня образа на баща ти. Детето иска да поправи образа, но изкривява носа. Майката казва Сега само ухото на образа е верен. Детето рисува, поправя, но нито една рисунка не прилича на бащата. От всички образи няма нито един истински. Това показва, че като се стреми да изнесе истината, човек попада на лъжата. Значи формата, чрез която човек иска да изнесе истината, излиза лъжлива. Лъжата пък представлява карикатура на истината. Хората не могат още да прилагат истината. Някой казва, че обича някого, а всъщност не го обича. Той не знае как се изявява обичта. Изобщо хората говорят за любов, за милосърдие, за добро, без да изявяват това, за което говорят. Че си дал на някого пари, това не значи, че го обичаш. Кажеш ли, аз любя. Трябва да имаш отношение към цялото човечество, към всички живи същества. Човек проявява любовта си само когато тя го посети. Следователно, момата проявява любовта си, когато срещне момък. И момъкът проявява любовта си, когато срещне момата. Като казвам, че човек трябва да обича цялото човечество, разбирам колективният човек, т.е. Божествения Адам. Всички хора са деца на този Адам. Един ден и те ще бъдат големи като баща си. Дух Господен Когато духът влезе в човека. Той ще има желание да го благовества над сиромасите. Да бъде човек сиромах, това е една от най-почетните служби и положения. Когато писателите искат да издигнат героите си, те ги поставят в бедни условия. Когато искат да понижат някой от героите си, те подават власт, богатство. Искат ли да представят благородник, те го изпразват като шеше, за да могат да влеят в него чиста, свежа, планинска вода. Ако шишето на човека е пълно, никога не може да се сипи в него чиста вода. Чистата вода представлява възвишен, чист живот, който се възприема само от чисти, празни шешета. Ако не можеш да възприемеш този живот, вината е в теб. Изпразни шишето си и сам иди на извора да го напълниш. Не чакай други да те го напълнят и донесат. Какво трябва да направите, за да възприемете чистия и възвишен живот? Да се покаете, Тоест да изпразните шишето си. И сами да отидете при великия извор да го напълните. Всички учени и философи, майки и бащи, учители и свещеници трябва да обърнат шешетата си, да излеят водата и с празни шешета да отидат на извора, за да ги напълнят. Само така ще възприемат новото учение и новите идеи. Какво ще стане със старото учение? Торете го около корените на дърветата и не мислете за него. Да благовествам на сиромасите Желая всички хора да бъдат сиромаси. В широк смисъл на думата, за да им се благовества. Желая всички хора да обърнат киселите се надолу и да ги изпразнят. Някои казват, че заради Бога са готови на всякакви жертви. Животът ще изпита тяхната готовност. Да говориш за нещо и да го изпълниш, това са две различни положения. Да гледаш нарисуван плод и да вкусиш от него, това са две различни неща. Намислите Не ли да направите някакво добро? Не го отлагайте. Веднага пристъпете към реализиране. Проводиме да изцеля съкрушените по сърце. Съкрушените по сърце са болни, защото болестите имат отношение към човешкото сърце. Кой човек не е болен днес? На земята няма абсолютно здрави хора. На земята няма и щастливи хора. Защо? Защото болестите отнемат соковите на техния физически живот. Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гневът, омразата, завистта отнемат соковите на техните чувства и мисли. Физическите и психическите болести... Са малки вълчета, които нападат овцете в човешкия живот. Какво печели вълкът, като дави овцете? Става майстор в давинето. Но това не е култура. Ако е въпрос за култура, овцата е по-културна от вълка. Като пасе трива, тя не е корен, но и дава възможност отново да поникне. Понякога и овцата изкубва тревата с корените, за което ще отговаря. За предпочитане, човешкия живот да бъде като този на овцата, отколкото като на вълка. Едно трябва да знаете. Няма същество на земята, малко или голямо, което да не носи отговорност за делата си. Болестите, които нападат хората, се дължат на техни минали и сегашни прегрешения. Нищо не остава безнаказано. Микробите, които днес тровят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал. Възможно ли е това? Възможно е. Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм. В този смисъл и човек има възможност да руши, но има възможност и да гради. Ще кажете, че някой проповедник подронва основите на църква. Ако проповедникът е клон на едно дърво, а хората, плодове, които черпят сокове от клона, те нямат право да вадят криви заключения. Кривите заключения са нож или трион в ръката на неразумния, който отсича клона, на който е стъпил. Един ден, на настрадин ходжа се качил на едно дърво и започнал да сече клона, на който стъпил. Един минувач забелязал това и казал: Ходжа, не си, че клона, на който си стъпил, защото ще паднеш. Не е твоя работа, отговорил Ходжата. Аз зная какво правя. Ако и съвременните хора стъпят на един клон и започнат да го секат, сами ще си напокостят. Тъй, щото Слушайте този, който проповядва истината. Не е важно, кой е той и отде е дошъл, докато Христос живее във вас, и вие ще живеете. Распнете ли ваше Христос и себе си разпъвате. Няма по-голямо нещастие за човека от това сам да затвори прозорците на своя ум и на своето сърце. Да ни влиза светлина отвън. Сега ние сме си поставили със задача да привърнем всички басили, вълци в кротки овце. В бъдеще няма да съществуват лъжа, кражба, завист, умраза, безлюбие. Тогава любовта ще царува между хората. Коя любов? Любовта е една, Божията любов. Всичко останало, чувства, настроение, разположение, не е любов. Съвременните лекари са забелязали, че всяка болест изисква специална храна. Във време на боледуване и след оздравяване от дадена болест, човек се нуждае от специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да еде кисел. При друга болест човек се нуждае от сладка храна. Болестите произвеждат неестествени състояния в човека, което показва, че той носи последствията на своя неестествен живот от миналото. Като придобие божествения живот, Човек ще употребява естествена, чиста храна. Днес хората страдат физически и душевно, по причина на неправилно хранене. Те не знаят каква храна да употребяват. Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само по едно ядене на ден и никога не прияждайте. При това... За предпочитане е вегетарианска храна пред местната. От вегетарианската храна за предпочитане са плодовете. Както се храните физически, същите правила ще спазвате и при храненето на сърцето и на ума. Всеки ден ще давате по едно чувство на сърцето и по една мисъл на ума си, за да ги обработвате добре. Докато не ги обработите, не пристъпяйте към други. При това никога не смесвайте чувствата си. Не смесвайте и мислите си. Не се позволява никакво прияждане, нито на физическия свят, нито в сърдечния и умствения. Някой иска да преживява силни чувства, за да трогнат сърцето му и душата му. Щом искате силни чувства, посещавайте болни и страдащи. Там ще изпитате различни чувства, но ще задържите едно и него ще обработите. На другия ден ще работите с друго чувство. Искам да бъде щастлив. Щом търсите щастие на земята, трябва да се свържете с хора, които ви разбират на които можете всякога да разчитате, които могат да се жертват за вас и които заради вас са готови да се качат на небето и да слязат на земята. Къде ще намеря такива хора? Не ги търси. Нека всеки от вас бъде човекът, когото другите търсят. Нека всеки от вас се обяви доброволец за новия фронт да воюва против злото, против отрицателните прояви в себе си. Войната, която днес обявявам, ще давам награди и кръстове на унези, които не лъжат и не крадат, които са чесни, добри, умни и справедливи и които обичат цялото човечество. Във войната, която днес обявявам, пак ще има топовие и уръдие на любовта, които няма да рушат и убиват, но ще повдигат хората. Те ще действат на грамадни разстояния. Дето падне гранатата на любовта, всичко ще образи. След това ще се издигне паметник на тази граната, защото вместо безлюбието тя донася любовта вместо невежеството, знанието, вместо ограничението, свободата и най-после, вместо смъртта, безсмъртието. Тази граната ще се различава от сегашната и потежест. Тя ще тежи повече от нея, най-малко с хиляда килограма. Дето падне, тя ще произведе особен ефект. Време е вече човек да излезе от ребнавостите на своя живот и да се обърне към великото и възвишеното. Той трябва да се изработи една положителна философия за живот. Казват за някого, че е лош човек, пък прави добрини. Не вярвам в това. Не може човек да бъде лош, да води нечист живот а да потиква хората към добър и чист живот. Защо е невъзможно? Защото даже сухите дървани могат да се запалят без огън или без клечка кибрит. Следователно, за да потикнете хората към добър и чист живот, преди всичко вие трябва да носите в себе си огън, с който да произведете реакции. Огънят се намира само в добрия човек. Само той може да запали дървата, поставени на огнището. Огънят, който придавате на хората, внася сила в тях. Колкото и да е слаб пламъкът на кибритената клечка, все пак тя върши работа. Ако дървата са влажни, тоест ако хората не се поддават на добър живот, по-добре запазете си клечките. За влажните дървета са нужни силно нагорещени въглини, а не кибритени клечки. Този е методът, по който човек може да повдигне сърцето си. Но си се интересуват от онзи свят искат да знаят къде е той. Този свят е онзи свят. Следователно... Всички виждат, че онзи свят, който е добре уреден. Този свят, който ви плаши, който не е добре нареден, това е вашият вътрешен свят. Някой казва, че като умре, тогава ще види другия свят. Ако сега, докато е на земята, не може да го види, никога няма да го види. Затова по-добре е да живеете, отколкото да умрете. Понеже хората нямат ясна представа за смърта, за онзи свят, чувате да казват за някого, «Умря млад и зелен, но поне се успокои». Как може човек да умре и да се успокои? Да си мисли така, това е все едно да казвате, колко е щастлива мухата, че е попаднала в прежата на паек? Или колко е щастлива мишката, че е попаднала в лапите на котката? Този смисъл и смъртта е най-голямото нещастие, което сполетява човек. Тя обелва мускулите му и оставя само сухи кости. Тя е Луцифер. Тя е крадец, който убира човек. Като знаете какво нещо е смърта, не казвайте, като умрем, но кажете в себе си, ще живеем или ще възкръснем. Има смисъл човек да умре, но за лъжата, за кражбата, за омразата, за злобата, за всички отрицателни желания. Това отношение... Аз съм умрял човек, но същевременно съм и жив. По-умрял човек от мен няма, но и по-жив няма. Можете да ме опитате, за да видите, че е така. Аз няма да постъпя като Настрадин Ходжа, който казва едно нещо, а върши друго. Един ден Настрадин ходже казвал на едного, че ако намери 99 лева... Няма да ги вземе, щом не са 100. Като чул това, събеседникът му решил да го изпита. На другия ден той турил на пътя, дето ходжата минавал, 99 лева. Като ги видял, ходжата се навел и взел парите. Какво намери?, запитал го съседът му. Намерих 99 лева. Нали каза, че и 99 лева да намериш? Няма да ги вземеш, ако не са 100. Така е, но аз знае, че който е дал 99 лева, ще даде още един. Какво показва числото 99? То е мистично число. Означава лош, грешен живот. С това Настълдин Ходжа искал да каже... Ако водя лош живот, не мога да живея и добър, и праведен. Добрият, божествения живот се заключава в единицата. Ако човек лъже, той може да говори и истината. Ако мрази, може и да обича. Ако взема, може и да дава. Те, защото... Може да се говори за положителен живот, когато човек носи в себе си положителни качества. Тогава може да се говори за божествена любов, мъдрост, истина, правда и добротетил. В който момент изневери на Божествения живот, човек става обикновен като всички хора. Той е подобен на желязото, което се нагрява. Ще бъде топъл, като се извади от огъня и стива. За да не изпадете в това положение, бъдете верни на своите мисли и чувства. Не се поддавайте на чужди мисли и разбирания. Че еди кой си философ мисъл така или иначе за Бога. Това е негово разбиране. Важно е какво е вашето мнение. Преди всичко, вие не знаете, какво всъщност се разбира от думите на философ. Трябва ли да вярвате на всеки, който казва, че ви обича? Преди да повярвате на думите му, опитайте го. Който люби, топлината му се повишава. Същевременно той се разширява. Ако ръката му е по-топла и малко разширена, той... Неистина ви люби. Не казвам да бъде горещ, но топъл. Горщината е страст. В тази любов човек бързо се запалва и бързо изгасва. Как се проявява любовта на физическия свят? Като топлина, която събужда благородни чувства в човека и помага за тяхното растение и развитие. Всеки огън, който изгаря и разрушава благородните чувства в човека, наричаме страст. Може ли без огън на земята? Не може. Той трябва да се употребява за нагряване на желязото, достопяване за да се кове. Колкото по-силни са страстите, толкова по-мъчно топими метали ще се нагряват на тях. На място с страстите, когато се използват разумно. Може ли религиозният и набожен човек да влезе в черква с нож? В ръката на религиозният човек ножът не е нищо друго, освен омраза. Който влиза с такъв нож в черква, той не знае какво представлява тя и какво е нейното предназначение. Мястото на ножа е бойното поле, а не черпат. Искам да воювам. Щом искаш да воюваш, ще отидеш на бойното поле. Ако искаш да отидеш при Бога, ще носиш божествената топлина в сърцето си. Тури ли огън в сърцето си, човек преждевременно умира. Такъв огън е гниват. Ако всеки ден си гневи и не използва енергията му за работа, човек сам се разруша. Приятно е да влезете в дом, дето всички се обичат и взаимно уважават. Как ще се почувствате, ако вместо любов между членовете на семейството съществува недоволство и недоразумение? Днес всички хора се питат. Как ще се изправят семействата, обществата, народите, когато Бог влезе да живее в тях? Възможно ли е това? Възможно е. Както днес донасят вода от планинските места в долините и превръщат неплодородните полета в плодородни, така Бог Слиза в долините на живота между хората и ги напоява. Така днес прикарват вода в къщите. Нярната система в човека е инсталацията, през която божествената енергия се възприема и придава като светлина и топлина от един човек на друг. Как си познава кой човек възприема и придава Божията любов? Ако челото на човека се повдига и разширява, ако главата му горе на темето се повдига, той е добър проводник на любовта. Ако ръцете на човека не станат по-деликатни и чертите на лицето му по-меки, той не е дал път на Божественото начало в себе си. Ще кажете, че който работи физически, не може да има меки ръце. Така е, работникът има груби, корави ръце, но това не се позволява. Не е позволено на човека да злоупотребява със силите на своя организъм. Бъдеще, когато животът на хората се подобри, всички ще вземат участие и във физическата работа. Тогава времето ще бъде така разпределено че ще се застъпят всички сили. Физически, сърдечни и умствени. Човек ще употребява 3 часа за физическа работа, 3 часа за работа върху сърцето, 3 часа за умствена работа, 3 часа за хранене, 7 часа за сън, т.е. за разходка от физическия духовния свят. Останалите 5 часа са за благотворителни дела. Съдене на плодове, отглеждане на светя, посещаване на болни и други. Дух Господен е над мене. Така казва Христос. Къде е Христос? Навсякъде. Да знаем къде е, пеще тръгнем да го намерим. И да го видите, няма да го познаете. Преди 2000 години Христос е бил на земята между евреите, но и те не са го познали. Той обиколи всички държави, бил между всички нации, но и до днес още не са го познали. Дето е ходил навсякъде е бил гонен. Наричали го еретик, смахнат, лут, неуравновесен. Човек с опасни идеи и така нататък. Евреите даже го распнаха. Как постъпват с Христа съвременните народи? Те му създадоха големи неприятности. Избиха част от неговите последователи. Къде е днес Христос? Днес Той се проявява чрез своите идеи. Идеите за братство. Равенство и свобода между народите са все Христови идеи. Големите народи са дванадесете Божии синове, които имат свои деца и образуват малки народи. Славянството е един от големите синове на Бога, а ние сме Негови деца. В това отношение Бог е наш дядо. Обикновено децата обичат дядо си повече от баща си. Те го наричат голям баща. Един ден, когато всички възприемем идеята, че сме синове на Бога жива го, ще бъдем царе и свещеници на себе си. Христос иде да освободи човечеството от затворите. Ни хигиенични... Опасни са затворите за човешката душа. Сегашните хора се нуждаят от идеи, в които да изобинства светлина, въздух, вода и храна. Те се нуждаят от свобода, за да могат по желание да посещават високите планински върхове, да се ползват от изобилието на светлина и въздух. Софианци са близо до Витоша, до Черни връх, но малцина го посещават. Не може да бъде носител на светли и нови идеи онзи, който не посещава планинските върхове. На планинците, като носители на нови идеи, може да се разчита. Лек и приятен е животът на онзи, който се качва по планините. Тежък е животът долините Макар, че външно изглежда лек. Всъщност, лекият и повърхностен живот е тежък и носи страшни последствия. Той води към израждане. И животните водят лек живот, на него именно се дължи деформирането им. И животните ще се повдигнат, ще излязат от сегашната си еволюция. Кога ще бъде това? Когато дойде Христос на земята. Той ще призове всички живи същества към повдигане. Те ще чуят гласа му и ще престанат да се карат и бият, да мушкат, да ритат, да ровят. Свинята ще каже, до сега ровех, но разбрах, че и по друг начин може да се живее. И отнес преставам да рове. Волът ще каже. До сега мушках, но от сега нататък приставам да мушкам. Конят ще се откаже от ритането. Изобщо всички животни ще се повдигнат на по-високо стъпало и ще започнат да мислят. И днес има животни, които мислят по-добре от някои хора, макар, че не говорят. Един пътник... Минавал на кон през една гора. Кучето му вървяло след него. По едно време пътникът слязал от кони и седнал на една полянка да се почини и похапни. След това пак въседнал кони и продължил пътя си. Кучето забелязало, че господарят му забравил турбата с храната и парите и започнал отдалае. Господарят му се обърнал няколко пъти, но нищо не видял. Кучето продължавало да лае. Най-после господарят му си помислил, че кучето е пообисняло. Извадил револвера си и го застрелял. Кучето направило последни усилия и се върнало при турбата, дето издъвнал. Господарят му слязал от коня и отишил да види, какво станало с кучето. Върнал се няколко крачки назад и видял кучето си мъртво. Лежи до турбата, която той забравил. Едва сега той разбрал причината за лаянето на кучето. Благодарил, тежко въздъхнал и сам продължил пътя си. Ето едно куче, което ще се освободи от своя затвор. Ще кажете, че човек трябва да мисли, за да се повдигне по-високо от сегашното си положение. Ако и животните мислят, колко повече човек трябва да мисли. Виждам птички, които като срещнат човека запитват го, от кое учение си? От старото или от новото? Обичаш ли да режеш глави или си забравил този за нея? Ако се от старото учение, ще фръкна далеч от теб. Ако се от новото учение, ще ти попея. Много птички пеят днес за идването на новото време, за освобождаването им от затвора. Когато някой птиче пее пред прозорица ви или кацне на рамото ви, знайте, че това е някой ваш близък, който ви навестява и ви пее за новия живот. Ще кажете, че не може да се говори така. Това е еретическо учение. Радвайте се, че вашия близък се е приютил в къщичката на птичката, а не е някъде в ада на по-големи мъчения. Ако това е ерес, какво ще кажете за онзи, който краде, лъжа и приластява, Можете ли да го наречете човек? Какво ще кажете за онази жена, която приластява мъжа на своята сестра, приятелка или позната? Ще кажете, че трябва да си прощаваме. Не е въпрос за прощаване, но мъжът трябва да каже на жена си. Жено, ти трябва да се поправиш, да живееш по новия начин, в чистота. И жената трябва да каже на мъжа си същото. Новото учение изисква от всички хора. От майки и бащи, от братя и сестри, от учители и ученици, от проповедници и свещеници, живот на абсолютна чистота. Ако работиш в света и вадиш давищите се от водата, грешниците от тинята, ти ще се окалиш и измокриш, но това калене се прощава. Страшна е вътрешната. Моралната нечистота и е кал. От нея трябва да се чистите. Който се каля, когато спасява грешници и давище се, той заслужава кръст за храбост. Разумният свят определя един милион златни лева за онзи, който притежава най-високи добродетели. Всеки човек, всеки българин, трябва да бъде честен поне колкото онзи турчин, който продавал салеп. Един млад турчин продавал салеп по улиците и викал — Салеп, горещ салеп! Погледнал към земята и видял една кисия с банкнота около 10 000 лев. Огледал се наоколо, не видял човек, на когото да принадлежи кисията, и я турил джоба си, като продължил да вика — Салеп, салеп! Настигнал го един господин и го запитал, намерил ли си една кисия с мъкноти на стойност десет лева? Намерих, ето, вземи кисията си. И след това спокойно продължил да вика, салеп, салеп. Колко хора днес биха постъпили като този турче? Мнозина ще вземат кисията и ще се простят със занаята си. Турченът обаче не се е изкусил от парите. Той си казал, имам се занаят, на който за нищо в света не изменя. Колко благочестиви мъже и жени продават днес салеп по улиците, но като срещнат някой богат човек, тръгват подир него и се отказват от своя салеп. Колко добри моми звяра в Бога се излъгват в някой момък. Който минава за богат, учен и тръгва след него. Отказват се от Бога, от идеите си, от занаята си, но в края на крещата виждат заблуждението си. Истинската женитба е съединяване, съчетание, не между мъже и жени, но между човека и неговите идеи. Идеите са вашите деца, за които трябва да се жертвате. Ако родителите не се жертват за децата си и децата за родителите, не може да се говори за истински родители, нито за истински синове и дъщери. Това проповядва Христос на съвременните хора. Не като закон, който трябва да мине през камерата, но като закон на сърцето, вътрешната камера в човек. Когато Христос напише този закон в човешката камера, всички ще го познаят. От малко до голям. Павел казва: Ще го познаем както сме познати. Истинско познаване става само чрез любовта. Любовта пък се изпитва чрез страданията. Бог заповядва да вземат от човека всичко, както поступиха с Йов, за да го изпита как ще прояви любовта си. Като се говори за любовта, подразбираме абсолютна, безкорисна любов. Нека всеки от вас даде място на новите идеи в себе си, на абсолютната на любов и когато види резултат, тогава да говори. Докато не видите плод от работата си, нищо не говорете. Какъв смисъл има да говорите на хората за дух и за душа, когато и на вас още не са ясни тези понятия? Човек не познава още и тялото си, с което работи. Сегашното тяло на човека е скелет на бъдещето тяло, което сега се създава. Един ден, когато се обличе в ново тяло, тогава може да говори за тяло, за душа и за дух. Какво отношение има Христовото учение към всеки човек индивидуално? Той има отношение първо към духа, после към душата и най-после към ума, сърцето и волята. Ако тялото ви е здраво, духът ви може направо да му въздейства и помогне. Ако тялото не е здраво, духът трябва да търси посредници, за да си въздейства. Като посредници между духа и тялото служат душата, умът, Сърцето и болята. Чрез ума и сърцето си, човек се убеждава, че за здравото му са нужни чист въздух, чиста вода, изобилна светлина и чиста, здравословна храна. Така той ще пречисти кръвта си, ще усили своя организъм и ще възприеми онова, което духът и душата му нашепва. Стойте далеч от онзи, с когато сте в дисхармония. Не се стремете вълка да направите овца. С нищо не можете да го укротите. Не топлете змията в пазвата си, защото ще се обърне и ще ви охапе. Пазвата ви е дадена за вашите деца, а не за змията. Какво да правим с дълговите си? Ще ги платите. И след това ще бъдете спокойни. Какво да правим с унези, които ни не обичат? Ще гледате по някакъв начин да си помирите. Докато постигнете това, ще минете през големи мъчноти. Постигнете ли го? Добре, ще ви бъде. Оставете се на влиянието на разумните същества, които работят днес в света. Те правят преврат в човешките умове. Те носят великите божествени идеи за братство, равенство и свобода. Онези, които са готови по ум и по сърце, ще приемат техните идеи и ще ги реализират най-много след 10 години. Други ще ги реализират след 100 години, а някои след хиляда години. Тогава всички хора ще разбират, че животът има смисъл при всички условия, при скърби и радости, при богатство и сиромашия. Радвайте се, че имате скърби, защото те предхождат идването на любовта. Чрез страдания и скърби човек се чисти и приготвя за великия божествен живот, който иде на земята. Който се домогне до този живот, ще благодари на Бога за благото, което му е дал, и ще се отиде от този свят доволен и сит. Близките му няма да го облакват, няма да му четат надгробни речи. Преди да се замине, той ще ги извика при себе си, ще се сбогува, ще остави къщата и нивата си, те да обработват и ще каже Отивам при Господа. Пожелайте ми добър път. Щом стигне на определеното за него място, ще пише писмо на близките си, че е пристигнал благополучно и че е добре. Само така, ще разберете какво представлява онзи свят. И днес има хора, които говорят жителите на онзи свят. Голямо благо е за човека да го посети някой Велик Дух. При Аврама дойдоха три ангели, велики духове, които му донесоха блага вест. Той заклая едно теле и ги нагости. Когато ви посети някой Велик Дух, постъпете и вие като Аврама, нахранете го и му благодарете за добрата вест, която ви носи. Ако не го нагостите, той ще се замине, без да ви даде нещо. Когато духът е посетил, той става смел и решителен, готов на всякакви жертви. Мома, когато се влюби, също става смела. Духът я е посетил. Ако знае, как да го посрещне, той оставя добрата вест. Не може ли да го посрещне добре, той ще се замени. Бъдете внимателни към духа, за да не го огорчите. Сегашните хора са души без духове. Тоест жени без мъже. Затова днес всички мъже и жени са недоволни от живота си. Страдат, мъчат се. Не се мъчете, не страдайте, но бъдете готови да посрещнете вашия дух. И като дойде, ценете го. Той може да дойде във форма на мъж, жена или дете, безразлично. Приемете го добре в дома си, за да остави добрата вест, която ви носи. Един Расилен в едно от Софийските министерства се оплаквал често от положението си. Той бил женен и едва смогвал да прехранва семейството си. Един ден му се родило детенце. Видял се в чудо, оде ще вземе пари да кръстят детето. Като отивал на работа, той намерил на пътя сто лева. Взел парите и си казал, ето... Нареди се въпроса с кръщението на детето. Няколко дни след това го назначили на по-добра служба. От ден на ден положението му се подобрявало. Детето Расло станало 16 годишно. Случило се нещо, че то заболяло и не могли да го спасят. След смъртта на детето, материалното положение на бащата се влошило пак. Уволнили го от служба. И той е останал без пет пари в джоба. Какво показва този пример? Когато духът посети някой дом, всичко тръгва добре. Щом духът се замине, работите на този дом се объркват. Следователно, когато придобиете някакво благо, ще знаете, че духът ви е посетил. Внимавайте да не го огорчите, да не напусне дома ви. Напусни ли ви, сиромашията ще го замести. Сега всички хора очакват Христа, но не знаят, че Той е вече в предверието. Не го виждаме. И да го видите, няма да го познаете. Само Онзи ще го познае, който има любов. Без любов няма познаване. Това е вярно и за мен, и за вас. Любещие понася е лесно страданията. Дали са големи или малки, за него е безразлично. Той не се запитва, обича ли го Бог или не. Той знае, че Бог обича всички хора, всички живи същества. Отворете се за Господа, както цветът се отваря за слънчевата светлина. Отворете умовете и сърцата си, за да влезе истината в тях. Дайте свобода на Господа да се прояви. Не както в другите хора, но специфично за вас. Всеки да бъде оригинален в проявите си, на никого да не подръжава. Дръжте се за Бога. Той ви е хванал двете си ръце чрез любовта си, Дръщи се за неговата любов. От неговите ръце излизат нишки, които отиват до сърцето на всеки човек. Една нишка държи човека за Бога, но здрава е тя. Никой не е в състояние да скъса тази нишка, освен вие сами. Без нея... Не съществува никакво отношение между Бога и човешката душа. Който се държи здраво за тази нишка, той е щастлив и лесно разрешава мъчнотиите си. По тази нишка духът слиза и възлиза. Скъса ли се тя, душата е загубена. Дълго време ще плаче и скърби тя, докато дойде някой ангел от небето и завържи скъсаната нишка. Свържили се с Бога, душата започва отново своето развитие. «Дух Господен е над мене», казва Христос. Този Христос познава всички хора. Той познава и вас. И носи белизи на всичките ви съществувания. Колко пъти сте морализирали Христа, защо не работи, я тръгнал да поповядва. Ще кажете, че не помните да сте поступвали така с Христа. Това не помните. Но помните, как сте се отнасяли с някоя бедна жена, като сте отказвали всякаква помощ и сте я е морализирали, че трябва да работи, а не да проси от къща на къща. Това, което сте правили на бедни, на страдащи, на огнитени, нападнали души, това е вашето отношение към Христа. Изправете отношенията си към Христа и към Бога. Да благовествате на сиромасите. Беседата е изнесена на 20 октомври 1918 г. София.